Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah amabat Dikatakan oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala Di dalam kitab adab sulatul murid Bagaimana kita akan sampai kepada Allah Cara menuju Allah diantara membersihkan hati Dari bermacam-macam penyakitnya dan penyakit hati yang paling berat adalah kesombongan, sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang kedua adalah kedengkian, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang ketiga adalah ar-riya Allah. Ria adalah berbuat baik bukan karena Allah. Artinya agar amal kita dipandang oleh manusia itu riak. Ria amal kita ingin dipandang oleh manusia itu ria dan ini adalah senjata pamungkasnya iblis, senjata pamungkas iblis syetan menggoda manusia dengan cara menghalangi manusia untuk berbuat baik. Bagaimana agar manusia tidak melakukan kebaikan? Kemudian, di saat manusia itu ter ternyata masih berusaha untuk melakukan kebaikan, maka iblis pun akan mengeluarkan senjata berikutnya. Senjata berikutnya itu adalah menyuntikkan virus ria. Ke hati orang yang beramal baik. Sehingga kadang oleh setan dibaca untuk berbuat baik. Kamu menyumbang. Jangan hanya satu juta. Kalau satu juta masuk usaha untuk riak. Jangan satu juta, sepuluh juta, dua puluh juta, lima puluh juta, seratus juta. Setelah berpuber infak yang banyak, maka setan akan menusuk ke hati kita riak. Allah. Kalau sudah kemasukan riak, apa yang akan terjadi? Amal kita tidak ada nilainya di hadapan Allah SWT. Ala. Alangkah ruginya orang yang riak. Maka harus kita ketahui bahasanya yang namanya riak menghapus amal. Sebesar apapun amal yang kita lakukan itu ternyata tidak akan akan menjadi hilang kalau ada unsur riak di dalam hatinya. Ini namanya syirik khafi. Kita menyembuk syirik khafi. Artinya satu, karena kita seolah-olah percaya kepada Allah, ternyata diam-diam. Kita melakukan kebaikan bukan untuk Allah. Allah. Dan ini suatu kejahatan. Berbohong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita benahi riya, jangan sampai kita hanya memperhatikan amal baik. Bagus kita berpikir tentang apa yang harus aku lakukan, kebaikan apa yang harus aku lakukan, lakukan akan tapi ternyata menjaga amal yang sudah kita lakukan agar tetap utuh tidak rusak, maka ini adalah ilmunya di dalam ilmu membersihkan hati ini. Jadi tidak cukup kita memperbaiki amal kita, memperbanyak amal akan tapi kita bila menjaga amal agar tidak rusak itu pun lebih penting. Jaga hati jangan sampai riya. Jadi harus kita ketahui yang namanya riyah itu membahayakan merusak amal. Satu. Yang kedua, rahu itu masuk ke dalam hati seseorang sangat halus. Sampai digambarkan oleh Nabi saw. Bahwa yang namanya riyah itu akan masuk ke hati seseorang. Akhfa bin Darbi bin Sauda ala Shakhrati Samak bilalatid Bilma. Yang namanya riyah akan masuk ke dalam hati seseorang itu lebih halus. Daripada langkah, lebih halus dari langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam. Di kegelapan malam, lihat. Tujuh tumpuk kelembutan. Lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas kegelapan malam, di atas batu hitam. Allah. Maksudnya apa? Kadang-kadang orang tidak sadar, tiba-tiba riak masuk di dalam hatinya. Udah ngerti ilmu riak. Riak itu menghapuskan amal, menghapuskan amal akan tapi subhanallah. Tiba-tiba masuk di dalam hatinya. Yang haji sekali, tidak seberat yang haji dua kali. Haji sekali, tidak seberat yang haji dua kali. Haji dua kali lebih berat untuk menjaga keikhlasan daripada tiga kali. Sehingga mungkin ada seorang yang haji berkali-kali. Sehingga kemana-mana ceritakan tentang haji, haji, haji, haji. Haji aku suatu tahun ini, haji tahun ini, tahun ini, tahun ini. Allah. Sehingga seolah-olah dia ibadah kepada Allah. Ternyata hanya ingin disanjung oleh orang kampungnya. Bahasanya dia berhaji berkali-kali. Bagaimana dia akan masuk ke dalam hatinya? Di saat dia belajar ilmu pun dia masih bisa masuk ke dalam hati orang yang... Yang haji terbatas, contoh saja masalah amal riak Yang lainnya belum bisa Bisa saja seorang yang sudah melaksanakan ibadah haji Berkali-kali, akhirnya orang pada datang Orang pada datang ini Bercerita tentang kehebatan berkira tentang Masih -masih Bercerita tentang haji masing-masing bercerita tentang haji, haji-haji Ternyata semuanya bercerita pada haji sekali-sekali sekali. Ini Pak Haji yang hajinya banyak Ini mengerti, kalau saya sebut-sebut haji saya Yang lima kali, empat kali nanti akan riak Kalau riak, amal saya akan habis Maka Pak Haji ini pun menjaga Tidak akan berbicara tentang tentang hajinya, maka diam-diam dia Cuma setan berbisik, sayang kalau orang Tidak tahu kalau kamu haji lima kali Sayang kalau orang tidak tahu kalau kamu Haji empat kali Maka setan pun berdiskusi dengan hawa nafsunya disambungkan ke hatinya Sehingga orang terlalu, orang tersebut Tiba-tiba ngomong, manggil anaknya Nak, ada apa Abah? Anak tolong ambilin jubah Abah waktu haji Tahun 96, nak Disebut tahunnya ini. Kenapa disebut tahunnya? Berarti dia punya haji 96 Ada, 2002 ada ini Padahal kalau nyebut nak ambilkan jubah abah yang warna ini selesai. Tapi haji yang tahun 96 saya disengaja. Saya tanpa merusak itu. Sehingga orang akan tahu bahasa. Oh dia hajinya banyak. Ha? Imam Ghazali menyebutkan bahasanya. Ria bisa muncul saja kepada orang yang. Menampakkan hayat atau keadaan lemah. karena dia berpuasa. Lemah dalam keadaan berpuasa. Begitu halusnya. Sehingga. Suatu ketika ada orang mungkin. Ini mungkin kita kita gambarkan Kalau kita nukil dari cerita Imam Ghazali Mungkin ada seseorang di sebuah kantor Yang ngerti kalau ria itu Pahalanya akan Ria itu menghabiskan pahala kebaikannya Sudah dilakukan Cuma di kantor itu ternyata orang pada baik-baik semuanya Ini ahli sedekah Ini ahli puasa Ini ahli, ini ahli itu Dan dia sendiri karena orang baru tidak ada yang tahu Kalau dia adalah ahli bangun malam Karena dia tidak ada Karena orang tidak pada tahu kalau dia ahli bangun malam Maka dia pun berpikir, Mau ngasih tahu orang, Kalau dia jago bangun malam itu bagaimana caranya. Dia punya ilmu, ilmunya berkata, Jangan dikasih tahu sama orang, Nanti ilmu tidak manfaat, Nanti apa amalmu akan akan ditolak oleh Allah, Tidak diterima, Karena ada unsur ya. Jangan diceritakan kata ilmunya. Subhanallah berkata, Sayang dong, Orang pada disebut, Baik-baik ini ahli puasa, Ini ahli sedekah, lah Kamu punya keandian apa? Akhirnya, Ibu, Yang biasa bangun malam ini, ingin bercerita tentang, Bangun malamnya, Bingung caranya. Komunikasi dengan setan. Ilmu yang melarang setan berbisik. Akhirnya tiba-tiba sang ibu itu melihat begini sambil menguap. Ah. Ditanya oleh ibu-ibu yang ada di kantor. Ibu, kelihatannya capek sekali. Semalam tidur jam berapa? Ngelembur ya? Rupanya ibu yang jago banget malam tadi menjawab. Oh enggak. Tadi malam saya sholat malamnya agak keada ke awalan. Jadi kelamaan. Jadi saya ngantuk. Huh, ibu sering bawa malam. Ya enggak sih. Cuma baru beberapa tahun ini saja. Sepuluh tahun terakhir ini. Wah. Oh. Dan masa sudah? Setan sudah berhasil misinya. Bagaimana? Agar orang ini bercerita tentang amal baiknya. Lihat, yang namanya riak masuk ke dalam hati, sangat halus, sangat halus, sangat halus. Dan yang namanya riak sangat membahayakan menghabiskan amal baik. Maka dari itu, yuk kita belajar bagaimana memperhasilkan, membersihkannya. InsyaAllah, pertemuan yang akan datang, kita akan belajar bagaimana membersihkan hati hati kita dari yang namanya riak. Ria. Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.